18. Das Beispiel der Gläubigen an ihre Zugehörigkeit, ihre Barmherzigkeit und ihre Emotionen, genauso wie der Körper, wenn er sich darüber beschwert, ein Mitglied davon, der Willen der Seele willen.